God, I'm really sad. 06 Nu har vi en röstbrevlåda också. När om man talar in där så kommer det som en ljudfil uh, Så man kan avlösa på 0225 60 143 alltså 0225 60 143 Och sen kan ni skriva till oss på anressen jallarhålletsnabla Sverige punkt jag kanske glömt att säga också att ni kan besöka oss då på internet på adressen webbradion.tk Och så kan ni sprida, sprida ut den dessa på olika sociala medier på internet Det finns också på Facebook Det finns på Facebook och på Youtube också internet på adressen webbradion.tk Och så kan ni sprida, sprida ut den dessa på olika sociala medier Facebook och på Youtube också. Finns det och eh, bloggar och så vidare. Eh, webbladet på UK. Det låter ganska dåligt där så att ni kan välja så här länkar uppe i högra hörnet där. Så ni kan spela upp på mediaspelare som ligger på er dator. Där har ni equalizer så det blir mycket bättre ljud. För inga kvällstid så finns möjlighet här att spela in telefonsamtal. Det är en om vi vill prata politik. Över tid röst blev blåda här. Vi har kopplat in en headset här med mikrofon till den högtalade telefonen. Det är ett antal personer här som vill vara med och prata i radio. Men jag kan inte köra live som webradion.tk Idag är det den 11 mars 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 49. <skratt> Välkomna tillbaka till Radio Framåt som är igång ännu en måndag Och jag ska börja med att be om ursäkt för förra veckans avsnitt Där jag presenterade allting med att det skulle vara februari Det var det inte, det var mars även i, i torsdags Och jag har länge varit rädd för när jag ska säga fel på datumet i början Och nu har jag gjort det också så att nu kan jag gå vidare i livet jag som ibland äh, reser i tiden heter Dan Eriksson Och jag har med mig den alltid lika knivskarpe Jonas Dier God kväll, god kväll Och den verkligt svenskfientliga Magnus Söderman God kväll kära lyssnare Vi börjar direkt där För att det känns som att äh, mitt påhopp på dig kräver en viss förklaring <skratt> Magnus, varför kallar jag dig för verkligt svenskfientlig? Vad har du gjort nu? Ja, alltså Det hela handlar om våra, våra ständiga följeslagare, alldeles uppenbarligen kanske våra mest idogna ryssnare också eftersom de uppenbarligen skriver ner allting vi säger och på olika sätt bokför det hela vilket, vilket är intressant för jag skulle gärna ta del av det också då. men det vi pratar om är naturligtvis Expo och eh, i brist på, på verklig journalistik, i brist på eh, liksom bättiga artiklar i brist på substantiella argument så har de då hemfallet åt att skriva lite blogginlägg, eller de det är då den här personen som heter Leman i efternamn och han heter då i förnamn så mycket som Jonathan Jonathan Leman på Expo har skrivit ett blogginlägg där de för är det andra gången någonsin som de överhuvudtaget är, erkänner att radio framåt finns utan att naturligtvis nämna radio framåt vid namn, för det vore ju fruktansvärt att förstå ju de också mm -hmm. Men man har Då, då, då ska, ska, ska vi bara säga där att Här finns då ett gäng personer Som är heltidsanställda eh, För att förtala Svensk Inom situationstecken eh, Högerextremism Eller mm. nationalism oh, oh, oh. Eh, En av reglerna då För, för, för liksom den verksamhet de bedriver Är att om det är relativt bra Det man gör Eh, då ska man eh, tiga igen det, det är Totschweigen eh, taktik som, som, som gäller så att eh, men nu kunde uppenbarligen Jonathan Lehman inte hålla sig men det är, lite, det är lite också betecknande för de här människorna alltså att de kan inte hålla sig till sist det går inte eh, efter en viss punkt och de verkar ju komma närmare den punkten men det de gör är ju så otroligt löjligt och alltså argumentationen är på en sån låg nivå så att jag vet inte om han menar om han menar allvar med det han skriver eller om han bara gör det för att han vill liksom försöka vara lustig. Alltså själva grunden är det han skriver om och det är ju det blogginlägg som heter Det verkligt svenskfientliga. Och där hävdar man att organisationer som bygger på nationalism och. Eh, Alltså, sådana som vi, alltså, organisationer som vi, nationalistiska organisationer, påstår sig eh, stå upp för eh, svenskar, vilket då vi gör naturligtvis. Men att vi präglas av ett förakt och en fientlighet mot de människor som vi säger att vi kämpar för. Det är själva grunden. Det vill säga att Vi säger att vi står för svenskarna, men egentligen så avskyr vi svenskarna. Det, det är själva grunden i det här det här blogginlägget och där får jag mig då en, en eller två slängare och sleven eh, och det man baserar det på det är att jag då har sagt vid, vid, vid ett tillfälle att en stor del av vårt folk är livsodugliga och, eh, och att alla de här människorna eller många av de här människorna som lever nu kommer inte att, att kunna följa med in i den nya bättre världen eh, som vi skapar utan att de kommer under på vägen och det där kan ju låta i sammanhang ganska konstigt Uh, det kan jag så att säga ge, yeah. men när man förstår det jag säger så blir det ganska, ganska naturligt för att det faktum är ju att många av vårt folk är livsdugliga och det här var i ett sammanhang där vi diskuterade hur du hur man så att säga levde sina liv och den brist på förståelse för den värld vi lever i gör att människor utsätter sig för enorma risker utan att ens begripa det själva ja. genom att svälja mångkulturalismens idéer. Vi kan ju bara säga så här helt eh, frankt att eh, Jonathan Lehman som har hetat Lehman i ungefär 3000 år, han skulle bli förfärad om eh, de israeliska medborgarna skulle... Var lika eh, förtjusta i, i eh, mångkultur som, som, som koncept som eh, idé. Och det är där skon klämmer, där har vi den springande punkten. Lessen om eh, jag låter tjatig, men, men det är precis så enkelt det är. Och, och det är eh, Leman's eh, kusiner och farbröder och andra stamfränder som finansierar eh, Expo som är en eh, ett organ för psykologisk krigföring inget bättre det, det kanske låter grovt jag skiter i det det här laget för att det, det är så tydligt eh, och vi har alltså alla har blivit hjärntvättade till att inte inte se det uppenbara men, men, men det är tyvärr så är det mm. sen är det ju så här att alltså, Jonathan Levan, Daniel Vergera Daniel Pohl och grabbarna eh, om vi nu ska prata om svensk och det kan vi gott och väl göra nu när vi ändå har fått upp det på tapeten um, det, Om vi ska bara reda ut begreppen så kan vi konstatera att svensk handlar om att vara fientligt inställd att vilja något illa att, att vilja svenskarna illa att vilja Sverige illa utifrån det perspektiv vi har naturligtvis som nationalister utan, ur ett traditionellt ur ett ur ett, ett, ett ett, så att säga, normalt perspektiv vågar jag säga. Det är att vara svenskfientlig. Det är däremot inte att vara svenskfientlig att konstatera vissa saker. Framförallt när man konstaterar dem eftersom det är viktigt att vi tar upp det. Till exempel det faktum att en stor del av vår folk är livsodugliga som det ser ut idag. Man vill inte, trots att man är överbevisad, så vill man inte, vågar inte, kan inte, törs inte vad du vill kämpa, stå upp och, och vara beredd att offra någonting för en förändring. Då är man per definition livsoduglig. En varg som lägger sig ner och vägrar äta eller snarare mm. vägrar jaga den är livsoduglig. Mm. Men när jag säger att svenskar är livsodugliga så säger jag det för att ge dem en käftsmäll och förstå att de är livsodugliga så de kan göra något åt det. Mm. När Jonathan Levan och grabbarna vaknar upp och går till jobbet varje morgon så gör de det i ett enda syfte. Och det är att fortsätta vara ett eh, propagandaredskap för järnhälen som sakta sänker sig över vår planet För att utrota alla folk, alla raser, allt unikt Och skapa ett, eh, ett eh, konsumtionsproducentsamhälle. Ja, och att inumpa eh, destruktiva, dysfunktionella beteenden Hos alla andra folk, eh, utom det judiska faktiskt mm. Så, så mm. Och när, när, när vi säger att det svenska folket är på väg att fel håll Att det svenska folket beter sig livsodugligt, Så gör vi inte det av fientlighet eller förakt mot det svenska folket Utan vi gör det av omtanke och för att vi vill det svenska folket bättre mm. Och det är det, är som det, så. Är, det är det som är den stora, stora skillnaden. Jag, jag undrar hur många tårar har Jonathan Lehmann fält Eller Daniel Pohl fält över de svenska barn och unga och gamla Som har råkat så fruktansvärt illa ut hur, hur mår de inför den verklighet Som även de måste se Om de du ens har ögon att se med De är ganska övertygade om De bryr sig inte I den mån att de, Jag säger inte att de inte bryr sig om enskilda människor, Det gör de alldeles säkert Men de kan eller vill inte sätta in ett surre perspektiv Och de kan eller vill inte se eh, den, den verklighet som Hundratusentals svenskar ser Och fler vaknar upp till varje dag Sen var det beror på Jonatan Jonathan Lehmans fall så finns det en förklaring I Daniel Poohs fall så finns det en annan förklaring mm. men, men hur den är så Så är det också väldigt lågt Att, att göra den här, äh, det här Alltså att få det på det här sättet De gör men det är för att de inte kan göra något annat Det finns inga andra Inkörsvägar så att säga Vi kan, vi kan lugnt säga Magnus Att de vill oss Inte väl Nej mm. det kan man lugnt säga och eh, med anledning av det och eh, så har vi också en liten hälsning till Expo mm. eh, en liten inbjudan eh, Jonas vill du ta över? Och... Jag vet inte om jag vill det egentligen men jag kan ju bara säga så här att det är anmärkningsvärt att det då finns en, eh, en sorts propagandainstitution i Sverige som detta eh, bedrövliga Expo är som eh, gör en grej av att de aldrig vill ta en öppen debatt med dem som de uh, uh, har till, till till uppgift, till yrke att uh, trakassera. Uh, då förstår man vilka kräk det, det, det är som arbetar med det här vad, vad det är för typ av liksom, verksamhet de bedriver. Men uh, jag har uh, konfronterat expo i tv en gång för en herrans sedan jag gör gärna det igen om de tycker att de har något att komma med men de kommer inte att våga det och då kommer de att säga så här att nej, vi tänker inte legitimera nazisternas åsikter genom att ställa upp i en, en diskussion e, det vore att ja. e, och sådär e, så att det visar vilka patetiska kräk det här är men ja um, jag kan ta tillbaks att till de är patetiska kräk för sakens skull för att vi, uh, det skulle vara intressant med en sån, um, en sån mm. meningsutbyte så att uh, handsken är kastad från, från vår sida bjud in oss till en, en paneldebatt om äh, massinvandringen, om medieklimatet. vi är beredda att ta det vilken dag som helst ni politiskt korrekta vänsteramöbor ni är det inte ni kan inte det för att om ni inte befinner er i den statligt sanktionerade mobbarrollen så är ni ingenting mm. så Bollen är på Exposplan halva. Vi väntar på inbjudan, men vi kanske väntar för jävles. Jag tror inte vi ska vänta på att bollen kommer tillbaka överhuvudtaget, mm. utan den här. <laughs> det är... Vi ser inte ut att vara killar med bollkänsla heller i och för sig. Nej, nej, precis. <laughs> <laughs> jag tänkte bara... Snabbt, jag kommer att tänka på saker jag kollade på... Innan du sändade, nu så kollade jag på tysk tv, där det var en, ett diskussionsprogram som handlade om transsexuella och transsexuella alltså rättigheter. Mm. Um, och det handlar då om att det borde vara en rättighet för den som känner sig att den är född i fel kropp att få byta kön, dessutom då självklart genom skattebetalarnas, eh, på skattebetalarnas bekostnad. Mm. Och eh, i det här debattprogrammet då, för det är nämligen inte så i Tyskland att det, det är inte alls lätt att få till en sådan operation och du får den inte betald av skattebetalarna. Då använder man Sverige som ett fantastiskt exempel för att eh, i det fria och moderna och progressiva Sverige så kan man ju nämligen få det betalt av skattebetalarna. Mm. Men det som jag kommer att tänka på då är att det finns ju en, en diagnos som heter Body Integrity Identified Disorder. Mm. Som, eh, där man menar att man, har för, alltså man till exempel vill kapa sin arm eller ett ben mm. för att mm. man känner att, man, att den inte hör till ens kropp. Mm. Vad, gör, vad är skillnaden här? Att jag säger att jag är född, jag känner inte att det här är rätt kropp för mig eller jag känner att det här hör inte hemma på min kropp. Det är precis samma argument. Ska vi också börja betala för människor som vill kapa sina armar? Mm. Ja, det, ja det är, i av namn. Ja. ja, absolut. För det finns ju ingen skillnad här. Alltså, det enda är att den som vill kapa sin arm, den ger man vård. Den som vill byta sig för ett kön ger man pengar. Och, och varför ska vi osynliggöra de som vill hugga av sig foten? Fast okay. alltså, de tycker att den inte är nej. Så Ja, det är kul att Sverige får vara förebilder bland eller ja, jag hade Det är kul att du tar upp det, för jag hade den diskussionen för, på, på jobbet för inte så länge sedan. Där just kom upp äh, frågan om, om detta. Det här att, att, och då tyckte ju en del Tyckte att, jo men det är klart att jo, men Tänk vad hemskt det måste vara att vara född i fel kropp Vad fan det nu är mm. Jag menar, född i fel kropp Det är omöjligt, man kan inte vara född i fel kropp Man kan vara mer eller mindre sjuk i huvudet mm. Psykiskt störd mm. Men man kan inte vara född i fel kropp Det går inte, det är omöjligt, det finns inte Det är helt absurt mm. Och eh, men, men i alla fall det fanns en förståelse för det att jo men det, det är klart man ska få hjälp med det men då tog jag just upp det exemplet men om jag går till läkaren och säger att den här tummen jag har den är så fruktansvärt vedervärdig den får mig att må dåligt mm. jag vaknar upp varje morgon och känner verkligen att det här är en det här är en främmande del eller det är inte en del utan jag alls det är en främmande, främmande del bara som, som måste avskiljas för att jag ska må bra det får jag ju som sagt inte men om jag kommer och säger att nej jag vill skära av pillestoppen för att jag vill vara flicka Mm. Då kan jag på sikt få göra det På skattebetalarnas pengar mm. Mm. Men vart drar man då gränsen För jag såg den här Johio Som, som äh, var folkets favorit till äh, Till äh, I mm. medalistvalen mm. mm. äh, Och jag tänker inte gå in på någon lång här Om Johio Det, det är inte min, mitt syfte här Men han sa en intressant sak I något så här mellanspel som jag såg Då sa han Jag tycker att alla ska få vara som de vill och det där återkommer hela tiden i, i, den här, i det här mediasurret vi hör. Alla ska få vara som de vill. Men det är ju ingen av de här människorna som menar det naturligtvis. Utan det man gör är att man har parallella sanningar, parallella verkligheter. Där man utifrån diskursen, utifrån samtalet just där just då avgör vad som är rätt eller fel. Och det hörde jag också i morse när jag av en slump lyssnade på Radio 1 och eh, Fylkings program. Då var det en diskussion kring hur man var klädd på Melodifestivalen och då var Fylking plus en inringare upprörd över att folk såg ut som en påse, en potatis medan den här evigt, eh, evigt eh, eh, vad ska man kalla henne för, ja, bisittaren, nu minns jag inte ens vad människan heter men det är en röst som får, får liksom håret resas på, på, på ryggen på en, men hon då menade att, och det, det, det intressanta var att hon tyckte att där kunde man definitivt få se ut hur man vill. Det är klart att man kan få Ma, göra Magnus, det nu, nu måste jag avbryta. Har, har du hår på ryggen Ja, det är klart jag har. Har du det? Jo, Annars är det inte man. Han är ju för fan kar. som är det för att jag är födde fel kropp. Ja. det är intressant i det hela det var att här, då argumenterar de för att jo de skulle naturligtvis kunna klä sig ur som helst medan som andra argumenterar för att det är klart de inte kan utan är man på Melodifestivalen och ska representera dem, då ska man klä upp sig och göra en, till en festlig sak men då menade hon den här kvinnan då, att det när man går och har en arbetsintervju då ska man klä upp sig på ett visst sätt så, så, så är det bara det var, det var slutargumentet, så är det Men i Melodifestivalen, då skulle alla vara hur de vill Och där faller det varenda gång Alltså Det är ju de då, de här människorna Som tar sig rätten att avgöra Vad som är rätt hela tiden Utifrån någon helt galen idé mm. Alltså, jag får inte hugga av mig fingret För att det är galet Då behöver jag vård Men jag får hugga av mig pillerstoppen och skaffa tuttar För det är normalt mm. Mm. Ja, men precis så sjukt är det Jag, jag kommer ihåg jag, jag skrev för något tag sedan uh, en, en krönika Om just det här Och tog upp just Detta i samband med liksom Abort och argumentet för Varför man har rätt till abort är att Det är en del av kvinnans kropp Vilket är rätt uh, absurt i sig uh, Faktiskt uh, det, det är totalt Tåkigt uh, argument Men, men uh, men alltså precis så, kan, kan man, har man rätt att avyttra en del av sin kropp? Då har väl vem som helst rätt att avyttra en del av sin kropp. Liksom. Mm. Eller, äh, ja, bli av med den. Och det, det, så att, ja, och vem, är, vem har varit döma om du tar de institutioner som finns i Sverige, de har förhandling om människor med psykoser som det kallas. Eller mm. människor som har hamnat i olika hålliga tvångssyndromer eller vad det heter. Vem är vi att säga att, att han som tror sig, anser sig vara Napoleon, inte är Napoleon? Nej, exakt. Har exakt. samhället då rätt att säga att nej, du är inte Napoleon? Jo, det kanske han visste. Om samhället bara sa att du är Napoleon så skulle han må bra. Mm -hmm. ja, men det är precis samma argumentation, men just när det Alla... gäller könsbyte så, så är det som ett frikort. Liksom. Ja. Mm -hmm. Och det är viktigt eh, att, att, att, så att säga, gå i, koka ner det på detaljnivå för att då ser man hur ytterst absurt det hela är mm. över mm. hela linan så att säga. Så är det. Vi säger grattis till Edwin och Egon som har namnsdag idag och sen går vi över till vårt älskade lilla segment. Och Hem i historien. vi börjar för, år 44 före Kristus Fältherren Julius Caesar som året innan har blivit vald till romersk diktator på livstid blir mördad i den romerska senaten i en konspiration. Enligt legenden ska han, när han bland mördarna fick se sin foster som Brutus besviket ha utropat Även du, min Brutus! Äh, men stämmer det här? Tror ni? Var det så han sa? Det finns inga konspirationer. Så att, nej. Nej, först och främst var det ingen konspiration. Det var bara ett ödel Och för övrigt så pratade han med större sannolikhet Uh, grekiska. Ja, för man säger att han på latinska sagt ett tu, brute. Brute, precis. Men han sa kaisis teknon. Men det sa nog inte heller. Han sa nog bara, vad i helvete? Och så drog han. <laughs> ja. typ. Eller vad i, vad i hades blir då? Ja. Men, men <laughs> precis. Uh, men att han skulle ha sagt det här kommer då alltså från uh, Shakespeare's pjäs om Julius Caesar. Precis. Eh. Mm. Mm. Uh, Ja, jag har inget att tillägga här så att eh, om Gå vi, vi går vidare enkelt, Då går vi fram till år 1555 En trupp på 560 svenskar under befäl av Jöns Månsson Ulf Sparre Besegrar en rysk styrka på 12 000 man ledd av Ivan Bibikov. Ivan Bibikov stupade i striden det här hände i slaget vid Kivineb under det pågående stora ryska kriget. Svenskarna segrar trots sin numerära underlägsenhet, sin stora numerära underlägsenhet och det tack vare att vi inte var sträng och att de har skidor vilket naturligtvis ökar deras rörlighet samt också att det var bra bett i det svenska stådet år 1555. Mm. Det var skidorna som fällde avgörandet och mm. nästan 500 år senare vann vi alltså fem milen också. Mm. Det är fantastiskt. <laughs> det, är, det är fint. Skidorna är vår sak helt enkelt. 1792, den svenska kungen Gustav III blev skjuten av kaptenen Jakob Johan Ankaström på en operamaskerad på Kungliga Operan i Stockholm. Kungen avlidde dock inte omedelbart så som konspiratörerna bakom dåret har hoppats på och mördaren blir snabbt infångad. Det finns inga konspirationer idag. Det är och det det konstigt där. Ja, men historiskt sett, alltså för länge, länge, jättelänge sedan Då fanns det små ja, Innan vi var fria och hade nått eh, historiens slut mm. Precis Och ideologiernas död och det inte fanns något ondska längre Utan förutom några hemska nazister Och inga kön heller mm. Men tummen måste man behålla mm. ja. <laughs> Det fanns inga illegala människor heller Nej, De har bara glömt sina papper Ja, precis det, är, alltså, det som är intressant med det där är att det där var faktiskt en konspiration i alla högsta grad. En frimurad konspiration till råga på. Och en frimurad konspiration, äh, definitivt. Äh, och nu undslipper mig namnen där men, men äh, två av tre av dem som, som äh, man direkt såg var inblandade äh, var, var äh, A. frimurare B. Så, så fick de frilejd ut ur Liket. alltså eh, blev eh, avrättad på det sedvanliga sättet alltså, då han blev att man, man, man högg uh, händerna på honom och, och, och så där. visade upp på olika håll eh, så var Boris var det så sent i historien men, men eh, de två andra som var inblandade de um, um, och det får jag Får vi kanske återkomma till Som vi alltid säger Och aldrig, eh, aldrig intriar men, eh, men Men de eh, De fick alltså Till med pengar Statskassan för att sticka iväg Från, från, från Sverige Så att eh, det, det är tämligen anmärkningsvärt Sen är det också en sak som jag har hört Men jag inte har några som helst belägg för Eftersom jag inte har varit där själv Men på, hos Grand Orient I Paris va? Mm. Alltså huvudlogen för Grand Orient. Grand Orient Grand Orient Så står den gode Eller den onde kanske Jakob Johan Ankarström uh, Byst Okej, okay. uh, det skulle inte förvåna med ett skit Faktiskt uh, om, om, om det så Och, och uh, Nej. Det är också så, det finns dokumenterat att eh, vid ett fyra möte i <coughs> ursäkta, i eh, Wilhelmsbad eh, så tidigt som jag tror eh, någon gång på 1770-talet eller möjligtvis början på 1780-talet, jag kommer inte ihåg eh, så eh, deklarerar man att man har två dödsdomar eh, mot två europeiska regent. Dels eh, Ludvig den 16 alltså den franska kungen, och Gustav den tredje. Eh, Ludvig den 16 avrättades avrättas då, som, som de flesta vet, eh, 1793 i eh, januari i eh, Paris. Och eh, Gustav den tredje, Dödsfri, innan. Då, så mm. att, eh, mm. Intressanta saker det här. Mm. Ja, det är mm. det. Absolut. Och... och, och, och vad som är anmärkningsvärt men trots att detta finns dokumenterat så diskuteras detta nästan aldrig i uh, uh, vad ska jag säga offentlig uh, historisk skrivning det är, det är nästan som man kan tro att, att, att det finns frimyr idag som har någon form av inflytande fortfarande som inte vill att det ska diskuteras fast det Nej, skulle ju vara det vore liksom... för knäppt att tänka ja. Det är lite för tråkigt alltså, va? Ja, det nu. Nej alltså ja. Ja, men man kan tänka sig att det är ju inte så. Men i alla fall, vi går vidare nu i hämt eh, ja. historien den här veckan. Och vi hamnar på 1891 och någonting helt annat. För att sedan 1880-talet så har ungdomar på Djurgården i Stockholm, världens bästa stad, tävlat i både vinter- och sommarsporter med hemmagjorda redskap och, och sådär. Och man känner att det är dags att få lite bättre ordning på det hela och på, på tävlingarna Så då tar den 22-årige Johan G. Jansson och några av hans vänner ett initiativ den här veckan Till att bilda Julgårdens idrottsförening, det vill säga DIF Och det sker då på ett café som heter Alberget 4A, det låg det på och till en början klubben är endast öppen för personer som bor eller någon gång har bott på Djurgården. Jaha, man ser ju där hur det började. Det var jäkligt rasistiskt från början. Ja, det var rasistiskt. Men från och med hösten 1892 tillåts även andra blir medlemmar. Och idag, jag är där sedan Dan, men idag är det gift en flersektionsförening i Storstockholm som har flest SM-guld. Ja, fast det är också en konspiration så att vi äh, behöver inte gå in så mycket för det. Skulle kunna vara det, ja. Mm, och ännu värre blev det 1894 När den svenska sportklubben Göteborgs atlet- och idrottshällskap Guys Grundades på Edlunds konditori och café På Storgata 7 i Göteborg Det här var en, alltså en, en mycket tragisk vecka I svensk idrottshistoria Men, men alltså seriöst då. Jag, jag, jag måste fråga dig Du som, som då Born and bred Uh, bajare. Kan mm. uh, du inte på något sätt uh, liksom identifiera dig eller sympatisera med, med, med gejs? För att jag menar, de, de har ju, för mig som inte <skratt> bara säger, uh, <skratt> bara att säga bajare eller geister så, så uh, alltså supporterkulturen och, och så är ju så väldigt slående uh, lik faktiskt. Vart är en knapp någonstans? <laughs> <skratt> um. Nej, alltså jag vet inte. Jag är väldigt färgad av guys i modern tid. Dels har de inhyst alldeles för mycket folk jag inte tycker om på sina läktare och uh, sen har vi... Till skillnad! Till skillnad på <laughs> Ja, men eller de är Hammarbyare. De har frikort dem också. De är liksom frimurare. Ja. Um, eller var vad det inte var frikort? Det var inte frimurare. Det var några andra. Um, hur som helst så, um, jag vet inte. Jag har väldigt väldigt svårt för guys. Jag har svårt att identifiera med dem överhuvudtaget. Degefors, det är trevligt. Det är brukslaget. Pr ja, faktiskt. Vi, vi lämnar ämnet. Ja, tycker jag med. Uh, ja, vi, vi hoppar fram till år 1894. För då, mina herrar. Då. Så äger världens första striptease-show rum. På varietéteatern Divan Fajona. Fa, Fa, äh, det är På en ja, varietéteater i Paris. Föreställningen heter Le Cocher de Yvette och visar hur en flicka klär av sig för sitt sängående. Jojo-mänsan, jojo-mänsan. Sen gick det bara ut för efter det. Fast jag, jag tror inte på det. Jag tror faktiskt att det förekom förekomstriptis före 1894. Nej. Jo, alltså, det striptis. låter ju nästan orimligt. Skulle ingen ha klätt av sig inför andra människor? Nej. Nej. <laughs> nej, nej. Nej, men då vet hur det ligger till. Nej, men det handlar nog säkert om... att. Nu ska ni få höra om något annat ja, Nej, men den första, till exempel att man tog betalt och mm. Mm. hade en lokal och... Att det skedde på det ordna, ett ordnat sätt som fransmännen de ville ordna till det för sig. De ville inte bara titta på fruntimret i Frugen och hon klara sig, utan de ville göra det lite mer sådär. Uh, nu ska du få höra en annan som låter orimligt. Uh, 1932, den svenska finansmannen och en Ivar Kryger begår självmord på sitt hotellrum i Paris, vilket blir inledningen på den så kallade Kryger-kraschen. I otjänat. Ja, mm. Det låter det. <laughs> det är klart att han gjorde det. Är du Jonas? Uh, Nej, det är väldigt uh, osannolikt faktiskt. Uh, uh, de, uh, de som inte har satt sig in i riktigt bak frigrts som innebar för, för, uh, för Sverige, och de som bara tror att det var en, en vad ska jag säga, av. Um den svarta veckan på Wall Street och så där och att Krieger sköt sig. För det första så är det väldigt osannolikt att han sköt sig utan han blev allsamliket mördad. Om detta har så många skrivit alltså allt från allt från Ivar Krigers bror Torsten Kriger som var en finansman i sin egen rätt och en väldigt intelligent person, dessutom. Sven Stolpe, Börje Hed, som var Sveriges nästor bland, bland kriminalreportrar. Robert Kristensson, som var professor på, på KTH. så att det fanns en hel liksom, skola av människor som sa att det här är inte, här är inte rimligt, vi, vi köper inte den här äh, idén. Men faktum är att äh, i och med äh, Krygers död så inträder en eller sätts igång en huggsexa på äh, hans tillgångar och det är framförallt Wallenbergs och äh, Bonniers och äh, också en figur som, som uh, inte hade några egna tillgångar före detta uh, som hette Hugo Stenbäck um, som, som um, ja um, då är upphovsmannning kan vi säga till, till, till liksom Stenbäcks uh, koncernen uh, som bara var advokat uh, men skulle ha varit krigers. Uh, Advokater. Alltså det här är alltså, det är ett så ruttet jävla brott faktiskt. Och jag, jag vet att jag kommer att bombarderas med, med, med frågor om detta som jag inte kommer att ta tid att um, um, besvara helt enkelt. Men, men, men, men uh, um, kolla upp det här för att det, det, det är det är där det liksom den moderna alltså ägarestrukturen i det svenska näringslivet det där det, det etableras och mm. det, det, ja. mm, Men som du sa Jonas så finns det mycket att läsa i ämnet för den som vill fördjupa sig Det mm. finns väldigt mycket mm. uh, och, och jag nämnde några jag uh, kan också nämna Gustav Eriksson Kriger kommer tillbaka som, som är en ganska eldfängd Historien som kom uh, i slutet på 30-talet. Uh, mm. Men som faktiskt är läst där. Uh, just för att den är skriven ganska, ganska nära in på de här uh, händelserna. Uh, har ni läst den? Nej, var inte. Nej, jag har haft den. Men jag har läst den aldrig. Om någon anledning som jag inte finns just nu. Och nu har jag den inte längre. Så det blir svårt att läsa den. Ja. Mm. ja. Så är det med den Vi saken mm. Vi går vidare Till saker som hände Den här veckan i historien 1938 så marscherade Tyska trupper tidigt på morgonen över gränsen till Österrike För att man där då skulle Annektera den österrikiska staten Och det är det som då kallas för ans Anslutningen Det var oblodigt och det var En, ja, en, en, en naturlig Del I att, att återupprätta Tyskland enligt nationalsocialismen. Man höll ju sen folkomröstning också. Mm. Äh, ungefär en månad senare. Precis, där man vann med, med överväldigande ja, alltså 99,73% röstade för anslutning. Men det var både de som tillhör det tidiga Tyskland och, äh, mm. och Österrike då, som fick rösta. Så det var inte bara mm. Österrike. Nej. Ähm, mitt... Men, men jag, jag letar namn om vi ändå tar upp det så, så mordet på uh, Dolfus var ju faktiskt ingen hit uh, eller mm. var just en hit kanske uh, det var en, en riktig hit söder mm. kan man säga men, men, men, men, men ingenting som jag tycker är försvarligt faktiskt utan ja uh, uh, uh, mm. mm. Någonting som solkade den, den österrikiska tyska nationalsocialismens uh, och, um, historia. Mm. Mm. Um, 1941 i historien den här veckan. Den amerikanska presidenten Franklin D. Ro Roosevelt undertecknade ländligslagen som därmed trädde i kraft som amerikansk lag. Lagen som har röstats igenom i representanthuset den 9 februari och i senaten en månad senare innebär att, att krigsförnödenheter som tillverkas i USA kan exporteras till de allierade som lån. Därmed kan USA understödja de allierade staterna under andra världskriget utan att självt behöva bli krigförande part. Alltså kan man, kan man göra mer för att försöka hamna i krig och provocera än, än det här som Amerika gjorde? Nej. Liksom, nej vi vill inte hamna i vi Nej vi vill inte kriga det vill vi inte Men vi understöder en krigförande del Absolut det gör vi mm. Och där kan man säga till, till Tyskarnas försvar så de In i det längsta försökte de ju undvika Att liksom Hamna i, i en situation Där de skulle vara tvungna att börja kriga mot dem också Men till sist så var det omöjligt Jag menar det säger sig självt Har du på att skicka förnödenheter till det fienden då, då väljer du sida mm. Och så, nej, det, är så jävla, det var dåligt av dig Roosevelt, dåligt Bra, bra Tack, minus. Tack, tack Vi hoppar vidare framåt i historien till år 1979 En teknik att överföra text och enklare grafik till tv-apparater där titeln själv kan bläddra mellan olika sidor, vilken benämns text-tv införs i Sveriges Television i början måste man ha en särskild tillmottagare för att kunna använda tekniken. Men från och med 1980-talet byggs denna in som standard i alla nya tv-apparater. Och det finns inte längre. Jo, det finns visst. Det gör du väl inte? Det gör det. Jag kollar på text -tv varje dag. Nej, jo. i Sverige har man tagit bort text Nej, jag vet inte, Det finns SVT-text finns fortfarande på webben i alla fall. Ja, men jag tror att den hoppade till webben. Okej, okay, ja, det, det vet jag inte om det inte går till på tv apparaten längre. det låter ju orimligt. SVT-text SVT finns kvar i Tyskland mm, Precis, så, så det är 20 år efter Nej, alltså, jag vet inte, text-tv har Det är verkligen känns som en del av min uppväxt Jag hörde det 377 och målrapporteringen där och, ja, Eller bara text tv nyheter allting, jag vet inte Det var ju inna, innan internet, då var det ju det man hade Och text-tv var ju helt fantastiskt på det sättet mm. som I alla fall jag försöker se om det finns kvar. För jag har för mig, jag tittar aldrig på tv på, på tv. På TV. Jag har ju, nu har vi ju en ny, ännu fler nya mm. sådana här. I Sverige har vi ju det här att vi ska betala eh, tv-licens om vi äger en dator. Mm. Så tidigare hade jag ingen tv för att slippa tv-licensen. Men eh, nu har jag inte längre dator, internet eller telefon. Bara så att ni vet det. Mm. bra. <laughs> så, <laughs> um... så, så du finns inte nu längre. Nej. Ja, det är tre, fyra lyssnare som hör av sig här direkt och säger att text-tv finns kvar. Jaha, mm. men vad kul då. <laughs> 2004 är historien den här veckan. 191 personer dödas och 2005 skadas när vad som ska vara varit en Al-Qaida-inspirerad terroristgrupp spränger bomber på tre järnvägsstationer i Spaniens huvudstad Madrid under morgonrusningen. Dådet är, äh, äh, sägs vara det värsta i Europas historia. Det sker naturalkridor. Och det tror vi så här mycket på. på. <skratt> Jonas, du lär dig inte. Vi har sagt flera gånger här: Det finns inga konspirationer Sluta nu. Men det är ju Nä. samma sak som nu: då att, att i... vi har rapporterat om det några gånger i eh, Grekland där att, att eh, vänst... några hemliga vänster-superceller begår attentat mot gyllene gryning. <skratt> att man bombar dess lokaler. Och... Hittills har Greening inte svarat Och det tycker jag de gör helt rätt i För att jag är inte alls så säker på Att det skulle vara några vänstergrupper I alla fall inte den bemärkelsen Att det är alltså politiskt motiverade Utan det handlar ju om, om att, att systemet Försöker sätta igång saker och ting Naturligtvis ja. Plus att man ser, det kommer ju ut information här Om hur den grekiska regeringen ska anlita Blackwater mm. eh, Soldater och så vidare Visst, jag hörde senast idag på, på Radio Free Northwest eh, Harold, Harold Covingtons radio program, att, att FBI eller CIA eller vad det var, agenter har, har börjat dyka upp i, eh, i nord, nordvästra USA och börjat fråga människor som, som kan vara kopplade till rörelsen på det sätt och vis vart de kan få tag på folk som tillhör NVA. Eh, och NVA är då en, en påhittad organisation i Covingtons böcker. Okay. Det är alltså ingenting som finns. Jag det var den här rapgruppen, Niggers with Attitude. Nej, det är inte. Det är då North, Northwest Volunteer Army. Mm. Eh, och då frågar man vart man kan få tag på folk som tillhör den och så vidare. Man frågar om MVA. det Covington kom fram till att antingen handlar det bara om att man vill ha budgetpengar, det vill säga att man försöker låtsas att man gör något vettigt för att kunna få nya, nya pengar. Eller så är det så illa som att man börjar luska runt lite för att idén är att skapa, att, att systemet skapar en... Eh, en organisation som finns då i den här bo, i de här böckerna, för att kunna ha ja, ännu mer drakoniska lagar och hitta på ännu mer elände, vilket det är... jag tror är fullständigt så. Precis. Det är... Med man Magnus är att uh, här är vi liksom inne på något väldigt väsentligt. Uh, för för här, um, här suddas gränserna ut. För, för det är självklart både och, som du säger, att å ena sidan så vill uh, um, uh, ja, vill vi, vill man hitta på den här typen av grupper, man måste tro på att den här typen av uh, liksom, um, hotfulla grupper finns uh, inom organisationer som vi pratade tidigare om Expo, nu pratar vi om uh, uh, den amerikanska polisen, det är ju samma sak inom den, den svenska polisen att de, de måste ju också tro på de här spökena för att det är det som är deras liksom, arbetsbild uh, liksom, uh, så att um, och sen alltså, till syvende och sist så spelar det liksom inte någon större roll då om, om man måste ha den här typen av fiendebilder för, för den verksamhet som man håller på med då är det inte så viktigt om, om, om äh, det, det finns i verkligheten eller inte utan det, det, det viktiga är att man har någonting att äh, liksom jobba emot visst, för, återigen och, kan vi tipsa om 1984 och, och, Precis, och få lön för att jobba emot och identifiera sig emot och så vidare vidare ja, Tyvärr, det är så, så, så jävla hemskt det och vad som är sant och inte då. Det, det, det, är, det är lite skit tyvärr Det var rätt intressant just när vi pratar om om expo liknande för att Covington eh, berättar också han bodde i England under en period och han berättar om hur den beryktade gruppen C18, C18 Combat 18, kom till. Och eh, hans historia är nog den som jag tror mest på. Det var så här. Eh, Gary Gable i Searchlight, den här lögnaktiga jävla typen, hade väl fått dåligt med eh, uppslag på senaste tiden. Så han skrev om en organisation som hette C18. Eh, när det inte fanns någon C18- Sen tog det tag till några Chelsea-killar Läste i Gary Gables tidning Och äh, läste om äh, Organisationen som inte fanns, CA-team Och sa till sig själva att Fan, en sån här organisation borde ju finnas Och sen började man då Skapa CA-team och äh, hitta på Lite, lite bus mm. Kort sagt äh, Och ja, jag tror absolut på det Nej, det tror jag också. Det skulle inte förvåna mig om... om och detta pratade vi om för typ ett år sedan. Uh, man hade ju det här uh, Swedish uh, right-wing resistance. Och in i lanserar man en sån sak i media så, så uh, kan det börja leva sitt eget liv. Mm. Uh, så, så det är liksom... Ja. En, en fråga bara... I Norge såg vi att det var ju, det var ju vänsterextremisterna som skapade eh, byggde upp och, och så att säga understödde eh, Nor Nor Nor Norwegian Defense League. Det var ju de själva som gjorde det. Och säkerhetspolisen. Det är ju upp, Det är ju ute nu. Mm. Mm. Nej men det är ju samma sak med, med English Defense League. Det är, det är liksom ett, ett jobb från... från Uh, ja, brittiska säkerhetspolisen och klumpigt gjort jobb dessutom uh, men, men, men det, det, det är helt klart uh, så det är jag vill här i sammanhanget citera Thomas Deleva vem kan man tro på tro på tro på när tro på när det är så här jo, tro på radio framåt och jag vill veta vem är Oceanien i krig med nu? Uh, uh, uh. Syrien <laughs> ja. <laughs> När vi är 1984. Vi ska ta lite musik. Jonas, du ska höra något italienskt här som heter Go va. Ja, precis. Det är en klassisk gammal Louis Prima. Louis Prima var en um han var en italiensk amerikansk musikskapare som, som var med redan den Dixie-epoken på 20-talet, han var väl född tror jag 1905 eller sånt där um, och var sen kompositör uh, och sen under 50-talet så, så uh, levde han nu kan man, kan man säga och, och gjorde väldigt många klassiker uh, men då var han en en mogen man äh, Redan men, men det är han som egentligen är kompositören bakom äh, Till exempel Sing Sing Sing Som äh, Benny Goodmans orkester äh, Spelade in Och äh, äh, Han är också kanske Känd för våra lyssnare Som äh, Som den som, äh, som Gjorde musiken till äh, King Louis I äh, Jugelboken, ja, jag... King Louis. apan är Jonas. jord efter ja. jag har glömt bort vad det var för låt vi skulle lyssna på sen <laughs> Den Bono heter den är Bonasera signorita Bonasera Okej okay. vi det här är nog framåt vi är tillbaka om en liten stund Eller förlåt jag sa fel Bonasera signorina <laughs> Det går lika <laughs> okay. bra det Kör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 Idag. Det var ju ett tag sedan. så hur är det med dig? Uh, jo då, det är bra. Jag är trött som vanligt. Um, men det är bra, faktiskt. Det är bra, det är bra. Själv Det är stabilt. Ja, bilt, jo, bilt, ja. det är stabilt, mannen. Ja. Jo, men det är lugnt. Hur är det med dig och Conrad? Det är lite stabilt, kan jag ju säga i alla fall. Det är... Nej, men det är bra. Det är inget att klara på. Jag har ju sovit väldigt konstigt i så jag är lite trött. jag hoppas att lyssnarna förstår det, om jag låter lite förvirrad.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 menar ja, men riktiga och riktiga, men, men jag, jag är ju så här lite klimatskeptisk, till exempel. Mm. Och det är ju absolut en, en konspirationsteori om det är sant. Men å andra sidan, jag vet inte tillräckligt mycket om det ämnet för att sätta mig in i det. men så kan man tycker kanske palmemordet, det kanske inte är en konspirationsteori i sig, men det finns ju väldigt mycket konstiga saker med utredningen som, som är officiella. Mm. Mm. Det är så mycket privatspaning liksom, och folk gick runt med, med automatgivare innan, äh, det var egentligen bizarr tid. Mm.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 Reinfeldts livvakter som, som sköt sig själva. Ja, just det. Han ja. Ja, Det var ju väldigt konstigt i sig, tycker jag, att det skrevs ganska lite om. Men sen var det också det här, vart var Reinfeldt då, gjorde de på ett möte på, på Expressen, tror jag det var, med alla journalister. Mm -hmm. Och det kanske är fullt normalt, men jag tycker det känns inte så normalt att en politiker går till en tidning. Det ska väl vara tvärtom. Ja. Så, så tänker jag då, man är lite konspiratorisk, att det är eller de, de högsta, liksom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 och sen gick jag lite ner, så här, ah, okay, det kanske inte var en sån jättekonspiration började jag tänka till slut, men, men mer, ah, det, finns mycket, det finns så mycket frågor att ställa så att man, man blir misstänksam, så är, så är det ju med många saker. Eh, men sen tog jag liksom inte reda på svaren, för att jag tror det trodde roligare att tro på såna här saker än att inte göra det. Det är inte, det är inte så kul att vara så tråkig trä, liksom bara realist, som nej, men det är inte så, liksom, verkligheten är mycket tråkigare. Men jag började i alla fall kolla upp efter ett tag, om det var en slump, jag kolla upp det här med Och då märkte jag plötsligt att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 Våningen under som höll våningen under som höll våningen under. Mm. Och när tar kraschade in så, så höll det ju inte strukturellt om man säger så. <clears throat> För det, det stod ju upp ganska länge men sen, eh, sen vet jag inte, faktiskt, faktiskt sådana, men jag vet att bland annat allt det här jättebränslet då värmde eh, upp de här balkarna väldigt mycket så de började böja sig. Och sen när en vä våning väl ger sig om man säger så, då får ju våningen under plötsligt hela, hela huset ovanpå om man säger så, på tryck.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 Men om, man, om, om det hade sett mer normalt ut om man säger så, så tror jag ingen hade tyckt det här var så konstigt. Ja. Alltså, fast jag är nog mer inne på den tanken att det kanske är någon iscensättning eller alltså någonting som USA... För att, jag menar, det, det, till exempel då, det här planet som skulle flyga in i Vita huset. Mm. Piloterna där överlevde ju. Eller jag alltså, att de inte överlevde. Men alltså, ja, eh, den ena piloten som flög det planet i alla fall, han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 Ja men absolut, mm. det var ju helt grymt Men, ja, men ni, må ni måste ju också förstå att N NASA visste ju vad de gjorde det här Ni vet ju vad inprogrammet kostade Eller det vet man ju inte, men ni kan ju tänka alltså, Allt testades ju, de bästa människorna som fanns Jobbade ju på detta dygnet runt De testade dubbeltestade, trippeltestade Tusen gånger testade Ändå skete ju sig jättemycket grejer Säkert bara på 11, eller det, det skete så lite då och då Men det var ju när det skete sig flera gånger Så då är ju verkligen stolpe in flera gånger För att trots att de testade dubbeltestade Det var ju ändå bråttom, de hade ju bara tio år på sig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 vem ska hinna först och så vidare och Visst det är inte helt otroligt men det känns Fortfarande konstigt tycker jag Att de kunde göra det då men... Jo men du får hålla med om att det inte Alltså hur byggde de kinesiska muren det känns ju också helt sjukt vad du håller med om men den vet vi ju <laughs> Att den är där pyramiderna jo, jo, jo men det är, det är ingen större -Teknologi i den. Nej, nej. Är det jag kan väl ah, okay. Ja det Men jag vet inte riktigt. Jag kan inte svara på det argumentet riktigt. Jag kan prata jättemycket om tekniska detaljer, men jag tror att du har blivit uttråkad ganska fort. Mm. Men de fixar det. Det var inte så. Det är super. Alltså, det, är mycket, det är mycket svårare än man tror också att ta sig till månen, kan jag säga. För det man ser nu när man börjar lära sig. Jo, men man tänker att det, ja, det är väl skit svårt. Nej, glöm det. Det är så synd. svårt svårt, alltså. Och det är så långt till månen. Och det är så mycket problem med det ena och det andra. Men jag menar, de.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 med skojarna, eller? Mm. Gud, vi kan ju tugga till månen. Det är ju helt sinnessjukt. Det är klart man inte kan göra det. Medan ut i någon kommer här Radio Loppe. Musik som gillar saken flästa Så välkommen hit och på För allt frukt i Nord Nord Radio Nord Jag är listat till Radio Nord, stationer som sänder musik för både gammal och ung Och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om En är det bästa. En av det Så välkommen i För att dom dom. Radio Nord. Ärade lyssnare Vi sänder nu en hälsning från Radio Nord chef Jack S. Kortsack Kära lyssnare Radio no är verklighet. Efter mer än två års förberedelse, efter många övervunna hinder, har jag glädjen att presentera denna nya, moderna radiostation. Radio no är en radio i takt med tiden. Den ska vara där när ni vill höra den. Här kommer Radio Rory igen. Du lyssnar till Radio SBC som produceras av föreningen Ljudmixarna och idag sänder vi en två timmars special som handlar om Radio Nord som påbörjade sina sändningar den 8 mars 1961. Programmet innehåller förutom inslag från Radio Nord, ett inslag om piratradiodebatten i riksdagen samt en intervju med ett par Radio Nord medarbetare. Alla plattor vi kör i det här programmet har någon gång legat på Radio Nords topp 20-lista.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 börja med att presentera dig kanske? Ja, jag heter Lennart Atteling. Och jag heter Lars Nestius. Vi börjar med dig Lennart, hur kom du till Radio Nord egentligen? Ja, för mig började det i USA där jag hade bott i tio år och kom sen tillbaka till Sverige 1959. Efter en tid i Sverige kom jag underfund med att på danska sidan hade de börjat med en kommersiell radiostation som sände från ett fartyg som hette Kita låg ute i sundet eh, en kille som hette nils Eriksson Svensson tog initiativet här på svenska sidan och satte igång Skånes Radio Merkur som alltså var den första svenska kommersiella sändaren eh, så småningom kom jag med i den bilden och eh, även Ivo Gräns han fanns där före mig så småningom anställdes en kvinna som senare blev ganska känd hon heter Britt Wadner och hon var försäljerska första tiden. Efter ungefär ett år så åkte jag tillbaka till Stockholm och började ett arbete med att sätta igång en mellanvågsstation. En kommersiell station för Mellansverige. Och just i den vevan så hade en kvällstidning en artikel om att Jakočak skulle sätta igång också en kommersiell radiostation. Jag tog kontakt med Jack och... Eh, jag kommer ihåg när jag ringde honom så sa han... Ja, jag har väntat på att du skulle höra av dig. Och vi kom ganska bra överens med en gång. Och jag så att säga, fick anställning på den då planerade Radio Nordstationen. Och det var så det gick till. Du då Lars? Ja, även jag hade bott i USA några år och kom hem i början av... ...april 1961... ...någon månad efter Radio Nord hade startat... ...och jag satt och lyssnade på Radio Nord en kväll och tyckte mig höra en bekant röst... ...vilket visade sig tillhöra en vän från USA, Kjell Bergström... ...och han arbetade på Bonjour, sändarfartyget... ...och på den tiden så fanns det fortfarande radio och telefonkontakt mellan båt och fastland den bröts ju senare men eh, jag ringde ett telefonsamtal till Kjell och eh, vi träffades några dagar senare när han var inne i land igen och eh, jag frågade honom om, om han inte kunde tänka sig att det kanske fanns någon anställning för mig för jag tyckte att det här verkade vara spännande och intressant och jag var ju bara 21 år då och nyfiken naturligtvis på allt nytt och eh, det följde ju så att Radio Nord hade blivit av med en av sina medarbetare så att det fanns en vakans på nyhetsredaktionen. Och jag fick följa mig ut på båten och vi skulle se vart eh, det var hen. Och det fungerade tydligen så att jag fick anställning där efter en kortare tids Rum A4, det är titeln på den nya storfilmen med Deber och Tony Curry. Två av Amerikas på Rum A4 är en aromatisk matchenjär på kina på måndag. Radion kvinnan för dagen. I det moderna samhället har kvinnan fått en allt mer framskjuten plats. Vad är naturligare än att radion den moderna radion, hyllar den moderna kvinnan som i sitt dagliga arbete utför en betydande insats inom alla områden av vårt samhälle. Dagens kvinna är Karin Ekelundsdags som hyllas för sina insatser inom Röda Korsrörelsen. <skratt> Visste ni att världens underverk nummer 6, kolossen på en rådos, var en staty i brons av solguden Helios som enligt myten byggdes för att vägleda sjöfararna? En jordledning bollade kolossen stam. Enligt sängen var statyn så stor att ett skepp kunde passera mellan dess ben. Och här kommer Pepe Gonzales med Estrellita. Vilka var Radio Nord's ambitioner? Sveriges Radio betraktades väl på den tiden som väldigt trist och det fanns ju inte mycket musik att lyssna till varken för den ena eller andra kategorin utan det var ju kanske en timmes gramofonmusik mitt på dagen och det var ju lite efterblivet så att det låg naturligtvis rätt i tid att starta en, en kommersiell radio som skulle satsa på i första hand naturligtvis musik och underhållning lättare underhållning samt lite fresigare och oftare återkommande nyheter jag hade ju inte varit i Sverige på tio år så jag har lite svårt att jämföra med vad Sveriges Radio hade bjudit på tidigare och vad vi ville bjuda på. Jag kommer ju från den typ av radiostationer som Radio Nord så småningom blev. Det borde hörs bra och bra, skriver en vänlig lyssnare från södra Stockholm till. Så här sorts underhållning vill jag av. den av. passar mig precis? Ja, så gärna så säger vi här på Radio Nord. Som ni vet kommer vi att sända mellan sex på morgonen och sju på kvällen så här i början. Men snart ska vi kunna stå till tjänst 24 timmar om dygnet och alltid med sån underhållning som just ni vill höra. Ni är som vanligt alltid hjärtligt välkomna med brev till oss. Adressen är Radio Nung Stockholm Free. Vad tror du att det berodde på att ni så snabbt blev populära? Det var ju någonting alldeles nytt. En kommersiell radio som började sända program... Det var inte bara musik vi spelade utan vi hade ju en massa trevliga tävlingar där folk till och med kunde vinna pris. Och det här med det kommersiella inslagen visade ju sig att folk tyckte till och med att det var roligt. Det var ju inte alls någon plåga som många trodde från början med en kommersiell radio utan allting var ju lättsamt och trevligt. Har du radio? Ja. Har du mellanvård? Ja visst. I rått och tyra nya stämma Där har du radiolån Ja, ja, utan jag tror att det var väldigt spritt naturligtvis så hade det ju en täckningsradie som omfattade i första hand då det var vi kallar för Mellansverige och Melardalen men jag vet ju att långt ner i Småland och långt upp i Norrland så gick ju radion på sina håll riktigt bra men jag tror att alla alla från det att man börjar och lyssna på radio tills dess att man slutar det vill säga från Fem till år Hade nöje av eh, Den typ av radio som vi erbjöd Ja jag har ju träffat människor idag Som eh, ibland säger så alltså, var du på radionog Jaha ja, Jag lyssnar på det rätt ofta Då satt jag i sandlådan på den tiden Du lyssnar till Radio SBC Som just nu sänder en special om Radio Nord Och vill du ringa hit Och reagera på vad som sägs Så ring 629 659 Föredrar du att skriva så skriv Radio SBC Hit Action Box 4518910430 ifall du har synpunkter på det här programmet. Den låt som nu följer är väl den låt som huvudsakligen förknippas med Radio Nord kanske. Det var en tekniker som hette Bengt Törnkrans som hittade den bland gamla plattor. Den var alltså redan gammal när Radio Nord körde. Men det är den platta som huvudsakligen förknippas med Radio Nord och här kommer det i ett insta från ett topp 20-program från sent på våren tidigt på sommaren 1961. På artonde plats hittar vi en melodi som är på väg uppåt nämligen Putti, Putti med J.E.P.I. Melodin som låg på 20:e plats förra veckan. Om den ska gå uppåt på topplistan eller inte det är som vanligt ni som bestämmer. Skriv ett kort eller ett brev till topp 20 Radio Nord Stockholm 3 och tala om vilka tre melodier ni anser ligga på toppen. Ni ska naturligtvis skriva dem i nummerordning. På väg uppåt är förresten också jag i det här laget. Nu när jag tittar ut genom kabinfönstret så ser jag Stockholm under oss. Vilken underbar syn det är egentligen. Har ni aldrig flugit medan snart föll tidigare ja då har ni verkligen gått miste om en sensation. Och då väntar er en härlig upplevelse. Och nu säger jag hallå studion, hallå Lasse. Kan du lägga på vår artonde toppmelodi? Poti Putty. um a ah hammer Baby, sugar, fine it, okay. You drive me right out of my mind it, okay. When you're in my arms blood. Oh, this I wanna do go ahead trot her in the auto test come home a pop pop what up come on here it's got the ice up come on and I'm going Bland vilka släggord, fartyg och krossar Visst kan en karl vara glad i buteljen. Trumpen och trött i morgonrörelgen Och kläden kan flytta till faras min sang Men nog är han en helens man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 saknas det någonsin mot skälvande tungor eller mistra ord ursäktande gråt är för öganskig ty i sinnet är han som i allmän stabil inte eller ska han men inte truga eller framför fetlagda borgare buga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 Visst är det i Sveriges sömne Trots hårda kniv och dåliga löner Nog tusan kan han snita för sitt av och bröd Även om fanskapet står inför sin död Men att det var svensken som han var Innan palmet bankade på rikets dörr Befagrat av arvetanslö Visst var det hot på fabriken ibland Visst hade man dåliga barn Visst var man arg och i ibland Men i Sverige hade vi det bra. Jag får i Sverige där det blir bra